ZUHA SURESİ MƏKKƏDƏ NAZIL OLMUŞDUR 11 AYƏD BAĞİŞLAYAN VƏ MƏHRIBAN ALLAHIN ADILƏ And olsun səhərə, And olsun sakitləşməkdə olan Və ya getdikcə zülməti artan geciyə ki, Sənə bir neçə gün vəhi nazil etməməklə, Rəbbin səni, ya Peyğəmbər, nə tərk etdi, Nə də sənə acığı tutdu Şübhəsiz ki, ahirət sənin üçün dünyadan daha xeyrcidir Həqiqətən, Rəbbin sənə qiyamət günü ən uca şəfayət məqamı Cənnətdə tükənməz neymətlər bəxş edəcək Və sən ondan razı olacaqsan Məyar o, səni yetim ikən tapıb sığınacaq vermədimi? Səni şaşqın, yaxud uşaq vaxtı Məkkə vadisində azmış vəziyyətdə tapıb Yol göstərmədimi? Sənə yoxsul ikən tapıb dövlət etmədimi? Elə isə yetimə zülm etmə. Dilənçini də qapıdan qolma. Və həmin şerrəbbinin sənə olan naimətindən zövq et